Не годиться звичаї ламати. Жінки мали велику цікавість до Єльки, але з делікатності тільки з позирка деколи. З хапливою крадливістю скидали поглядами на цю високошию лободину обраницю. На її густо смагляве, справді ж таке гарне, довгобразе личко з рівним носом, з тугенькими губенятами. Замкнутим було те сумовити личко, жодним живчиком не виявляло, що там клекотіло в душі. Ні разу не з'являлись веселі ямочки на щоках, помітно приблідлих. Сиділа випростану за пояс холодною погордою і ні на кого не дивилась. Сусіда ніби не помічала. Мов затялась у чужій усім неприступності, спрямувавши стужений погляд у простір. У якомусь часі замість Орлянченка, що обіцяв музику, з'явився один із його дружків. Неквапом підійшов до Єльки, нахилився їй до плеча. «Вас там кличуть». Вона скинулась у тривозі. «Хто?» Знайомий один». Лобода насупився і з підлоба глянув на цього нахабу посланця. «Коли кому треба, хай зайде. Тут усі свої». І ще не встиг цей хлопець зникнути в сутінках, як гучно вдарила хвіртка. Із-за рогу дідової хати вийшов на світле схмурений в дорожній спортивній курці Балай Микола. Можна було подумати, що хлопець на підпитку, якби не знала його непитущість. «Це чіплянка». Такою незвичною була напружена блітість його обличчя, посилена електричним освітленням. Та ще отой суворий злам чорних, густих, баглаївських. Єлька стежила за ним, ніби в перечутті якогось вибуху. В очах її здостигли острах і чекання. Баглаїв якось мій дивився на неї невідривно. «Можна вас на хвилинку?» Вона одразу підвелась. Підвелась, може ж, нато здивувавши цим усіх. Без жодного слова, з мовчазною готовністю, наблизилась до баглая. І по тому, як пішла вона з ним до хвіртки, пішла навіть не в зерну, вже з якимсь викликом несучи свою баламутну голову, всі зрозуміли, що їхня хвилинка може затягнутися надовго. Буває такі хвилинки, затягуються, потім на ціле життя. Всі мовчали ошелешено. Оце кіно? Тільки спромоглась на слово серед скандальної тиші шпачиха. Лобода, що враз якось набряк обличчям, послав у бік шпачихи нищівний погляд, видно, вважаючи стару гультяйку зрадницею. Ще посидів трохи, нахнюплений як туча, потім підвівся за столу, понуро побрів у темінь Ягорового садка. Музики не було. Орлянченко поки що не з'являвся із своїм всевловлюючим транзистором. Однак тільки тепер і можна було погуляти по-справжньому. Першою з якимось гультяйським прикриком-притьохком осушила чималий келешок шпачиха. Не відстав від неї і Семко Шабашник, що одразу ж потягся чаркуватися з Наталкою. Підтримали товариство і брати-владики, розвеселився навіть катратий, випивши своє і якось полегшено крекнувши. Оце ж тобі за шашличну, гукнула наздогін лободі у садок шпачиха. Оце тобі на зустріч побажанням трудящих. І, не приховуючи подробиць, стала розповідати, як просив її лобода провести відповідну роботу серед Єльки. Гостинця їй квартальний привіз, і як вона в ролі свахи, взявши гріх на душу, таки умовляла дівчину, а потім прийшла додому і, повірите, аж заплакала. Та що ж це, я думаю, за гостинець совість проміняла? Оце квартальна, оце мати сина героя, та ще й ударниця четвертої домни, трудову травму маєш. Весь та життя правдою добувала, а тут скриводушила, проти совісті пішла. І знову докрикувала в задок. Не ховайся там у кущах, Володимире, і від здорової критики не втечеш. Матері нема живої, то хоч ми за неї скажемо. Як винянчувала вона тебе, як любила найменшенького. Соколом життя хотіла тебе виростити. Та ти ж і міг, як старші брати, бути соколом життя. А ти по блату женитись вирішив. Де твоя совість? У грудях чи в сейфі на замку? Шпачиху слухали, не слухали. Всім тепер ніби відлягло від серця. Стало враз ясно, що тут затівалось щось недобре, і вони брали участь у цьому недоброму, і тільки зараз нарешті позбулись сорому, Силуваності і фальші, тягара неправди. Брати-владики, забувши, що вже збиралися були йти, Затягли пісні двоспівом, в обох добрі голоси. До них з нальоту приєдналася і Наталка, Повиснувши на крутих їхніх плечах, Підхопила високо, відчайдушно. Тим часом, ніби на поклик її, Вродився на подвір'ї законний її Костя-танкіст Із справжнісіньким своїм баяном. І хвацько розтягав міхи на всі груди. Орлянченкова компанія теж повернулася. І сам Ромця з'явився смирненький, з інаївною усмішечкою, ніби ні в чому й замішаний не був. Тільки тієї пари, що відлучилась на хвилинку, все не було. Та про них уже ніби й не думалось. Пісня, збурхнувши в гору, притягувала. Докликала й тих, що спершу повідомлялись, кожен на свій лад бойкотуючи ці неприйнятлі для них псевдозаручини. Зачеплянка ожила, Стали один по одному з'являтися роботяги, що, відробивши свою зміну, лагодились на спочинок. Примчали Баглаєва Вірунька. Круглолиця, повненька, в чисті білосніжній косинці, катрати не затагів ні на кого образи за попередню відмову, частував щедро, як раніше колись він умів. Пригощаючи Віруньку, все вигукував, захмеліло до неї. «Вріж гусей, Вірунько, бери ножа й ріж їх, клятих, он вони під сараєм гелгодять». А тоді обертався сердито в садка. «Де ж той Ізуїд?» «Єзуїд!» – скромно поправляв його ромця. «Ізуїд!» – гримав катрати ще дужче. Давно так не гуляла за чіплянка. Вже й ті, кому треба було в внічну, промчали велосипедами до собору, а звідси ніхто не йшов. Це ж весело! Мають повеселитись, коли вже зібрались. Людей радувало, що все так обернулося. Радувала пісня, що здружувала, радували ті двоє, що їх досі нема. Оце по Зачеплянському. Так жити треба. Якщо припала до серця, підійшов, взяв за руку і повів. На це без любові духу не вистачить, тільки любов дає право на це. А ну співати, кавалери! Залучала Вірунька до товариства і та його дружків, що тільки шкірили, сховалися один за одного, бо співати не вміли. Ех ви, патолоч без голоса, на транзистори, і на автоматику перейшли. Не цурайтесь, підтягуйте, бо інакше голосові зв'язки попересихають. Перевалили за північ, а співі не вщухали. Не клопоталась про день грядущий зачіплянка сьогоднішня. Не спішила до сну. Вся була в буйному хмелюве селищі, у тих білих, у гусоньках, що гиля-гиля та й настав, у козаченьках, що засвистали похід з полуночі. На сам кінець пачиха впрягала стачку, бо треба ж було вшанувати господаря, повез його до саги купати. І такі вони покотять, покатають старого каталя на залізній одноколісній тачанці, що тачкою зветься, усім гульбищем, всією веселою Веремією повезуть його з півом та гуком до саги, до улюблених своїх вод, вивалять просто в одежі в літепло, кушерища, аж розполохавши зорі саги та поснулих замулених карасів. Повезуть, покатають господаря, а він і не відпручувати бо штах зачеплянські звичай велить, тільки погукуватиме в надмірі щедрості стачки. «Ріжте, ріжте усіх гусей моїх!» І впізнаватиметься тут у ньому той ранішній катратий. Неминай корчма, широка натура, у якого всі його величезні полуниці могли враз одним духом переходити в музику оркестрів. Розціл 17 Навіть і найтемнішої, безмісячної ночі Дніпро біля заводів не гасне. Не гаснуть ні сага, ні радута, велике комишувате озеро серед кучугур. Бурене бо дає їм свою бурість вогневий палевий полиск. Ніби цілу ніч ранкова зоря барвить ціхі води. Темряве окутує кучугури, суцільно стають у бік степів, а багряні дзеркала озер придніпровських світять і світять угору пілотам, птахам, запізнілим рибалкам, чітко відбивають у своїй рожевості тітні комишів, кожної стеблинки комишинки. Якщо заблукана парочка стане на березі, то й силуэт парочки надзеркальній рожевості відіб'ється. Край Радути, освітлений вогнями заводів, білі на пагорбі Дот – один з бастіонів далекого вже 41-го року. Скільки Баглей пам'ятає себе, в помку йому і цей зруйнований Дот біля Радути – Нараз залазив з хлопчаками всередину, підсаджували один одного до бійниць, видерепувались на самий верху струбатої руїни, що вже не відстрашувало їх брилами зубатого залізобетону, розламаного, розшматованого могутньою силою вибуху. Хто й коли висадив повітря цей дот – невідомо. Цього літа дот побілений кимось, повапнований. Коли виплеснеться заграва над заводами, він теж все не біло, неприродно, ніби снігом обкиданий». «Довкола дота огорожа з металевих труб, бар'єр від кіз. Огорожа – це, звичайно, добре, а ось вапнувати – певне висуванцева ідея. Це в його стилі, – з усмішкою подумав студент. Чи, може, піонери в дитячій своїй наївності причепурили, вапном пошпарували історичну пам'ятку?»